Ğafir Bağışlayan surəsi Bismillahir Rahmanir Rahim Merhamətli və rəhimli Allahın adı ilə. Amin. Tanzilul Kitab min Allahil Azizil Alim. Ha Mim Bu kitab qüdrətli, müdrik Allah tərəfindən nazil edilmişdir. Bu günahları bağışlayan, tövbələri qəbul edən Cəzası şiddətli olan lütf sahibindəndir. Ondan başqa məbud yoxdur. Dönüş də onadır. Mə yücədilu fəyəyətilləhi illələzəyənə kəfəru, fələ yəqrürkə təqəllubuhum fəlbilədə. Allahım ayələri barəsində yalnız kəfirlər mübahisə edəllər. Onların şəhərlərdə gəzib dolaşmaları səni aldatmasın. Kəzzəbət qabləhum qəumun uhi vəl ahzabun min ba'dihim vəhammat kullummeten bi rasulihim liya'xudzu Və cədaluhu bil-batili lidhhidhu bihil-haqqi fa akhadhtuhum fakeifa kana iqab. Wa Onlardan əvvəl Nuhun xalqı və sonrakı əlbir dəstələr də elçiləri yalançı saydılar. Hər ümmət öz elçilərini yaxalamağa qəst edirdi. Onlar həqiqətin yalan olduğunu sübutə yetirmək üçün batil sözlərlə mübahisə aparırdılar. Mən də onları yaxaladım. Bir görə edin mənim cəzam necə oldu. Kafirlərin oç sakinləri olacağı barədə Rəbbinin sözü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 Tövbe edib sənin yolunla gedənləri bağışla. Onları cəhənnəm əzabından xilas et. Rabbena w adkhilhum jannatin adnin llatī wa'adtahum w man salaha min Ey Rəbbimiz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 Onları günahlarının cəzasını çəkməkdən azad et. O gün sən kimi günahlarının cəzasını çəkməkdən azad etsən, ona rəhm etmiş olarsan. Məhz bu, böyük uğurdur.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 Sən bizi iki dəfə öldürüb iki dəfə diriltdin. Biz öz günahlarımızı etiraf etdik. Oddan çıxmağa bir yol varmı? ذلكم بأنهم Onlara deyiləcək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 وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ Sizə öz dəlillərini göstərən və göydən ruzi nazil edən məhs odur. Bundan ancaq Allaha üz tutanlar ibrət alarlar. فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Rafi'ud darajati l'arshi yunqidh ruha min amrihi ala man yasha' min ibadihi liyundir liyundira yawmat dini məhs Allah'a ait sayıp ona dua edin. Ən yüksək dərəcələrin və ərşin sahibi odur. O öz əmri ilə vəhdi qullarından istədiyinə nazil edir ki, o insanları görüş günü ilə qorxutsun. Yevmehum barizun la şey, yakhfa O gün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 Lə zulmən yəvmun inəllahu sərîu <Gülüşmeler> l-hısab. Bu gün hər kəsə qazandığının əvəzi veriləcəkdir. Bu haqsızlıq olmaz. Şübhəsiz ki, Allah tez haqqı hesab çəkəndir. Və əndirhüm yəvməl əzifəti idil qlubu lədəl hələc rəkazimin. Məliz dəliminə min xəmimin və la Onları ürəklərin xittəyə çatacağı, özləri də qəmqüstə içində olacaqları yaxınlaşan günlə qorxudur. O gün... Zalimlərin nə bir yaxın dostu, nə də sözü keçən bir şəfaiətçisi olar. Ya'lamu kha'inatan a'yunu və ma tukhfi'u sudur. Vallahu yaqdi bil haqq. Vallazina yad'un min dunihi la yaqduna bi shay'. Innallaha basir. <Sessizlik> Allah gözlərin xaincəsinə baxışını və kökslərin nələr gizlətdiyini bilir. Allah ədalətlə hökum verər. Ondan başqa yalvardıqları bütlər isə heç bir şeyə hökum verə bilməzlər. Şübhəsiz ki, Allah eşidəndir, görəndir.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 əzabla yaxaladı Həqiqətən o quvvətlidir cəzası da şiddətlidir Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanan mubin Biz Musa'nı Möcüzələrimizlə və aşkar bir dəlillə göndərdik Fironun, Hamanın və Qarının yanına. Onlar isə, bu yalançı bir sehirbazdır dedilər. Fələmmə jəəəhu bil haqqı min indina qalıqtulu əbnə əlləziyinə əmanu məəh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 Və qala firavun: "Məni buraxın, Musağı öldürüm, Koy, o da Rəbbindən yalvarsın. dedi: "Məni buraxın, öldürüm. Qoy o da Rəbbinə yalvarsın. Çünki mən onun sizin dininizi dəyişdirəcəyindən yaxud yeryüzündə üzündə fəsad törədəcəyindən qorxuram. Wa qala Musa inni udtu bi rabbi wa Musa dedi: Mən hesablaşma gününə inanmayan hər bir təkəbbürlüdən həm mənim Rəbbim, həm də sizin Rəbbiniz olan Allah'a sığınıram. O qal rəculun məminun min al-i Fir'aunə yəktum əymənəhə, a teqtulun rəculən en yəkul rəbbi alləhə a teqtulun rəculən en yəkul rəbbi alləhə qad jəəəkum bil bəyyinəti min rəbbikum Ve iyykuk kâziban fe ailəsindən olub imanını gizlədən mömin bir kişi dedi Siz bir adamı Rabbim Allahdır dediyinə görə öldürəcəksinizmi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 فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْجَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا اُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلًا رَشَادًا Ey xalqım! Bugün yeryüzündə hakim şəxslər kimi hökmranlıq sizin əlinizdədir. Əgər Allahın əzabı bizə gəlsə, bizi ondan kim qoğraya bilər? Firon dedi, mən sizə ancaq öz düşündüyümü bildirirəm, mən sizə ancaq doğru yolu göstərirəm. وَقَالَ الَّذ۪ي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ Mithla daq qavmi Nuh u Ad u kişi dedi Ey xalqım mən sizə əlbir dəstələrin başına gəlmiş dəhşətli günün bənzərinin sizin də başınıza gəlməsindən qorxuram Nuhun qəvmünə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 Ey xalqım, mən başınıza gələcək fəryat qoparacaqınız gündən qorxuram. Geriyə dönüb qaçacağınız gün sizi Allah'tan qorruyan tapılmaz. Allahın azğınlığa saldığı kimsəyə isə yol göstərən olmaz. Ve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 Daha öncə Yusuf sizə açıq-aydın dəlillər gətirmişdi. Siz onun gətirdiklərinə şək getməkdə davam edirdiniz. Nəhayət o vəfat etdikdə dediniz: Allah ondan sonra elçi göndərməyəcəkdir. Allah həddi aşan, şübhə edən kimsəni beləcə azabınlığa savar. Əl-ləzînə yücədilûnə fiyyəyətilləhi biğayr sülçənin ətəəhum. Əl-ləzînə yücədilûnə fiyyəyətilləniyyətilləhi الله sülçənin ətəəhum. Əl-ləzînə əmənû. Əl-ləkə yətubə alləhu alə qəlli qalbim ətəkəbbirin bir dəlil cəlmədən,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 Əsbəbəs-səməvəti fəəqqələyə ilə iləhi Mūsə və inni ləəzunnuhu kədibən. Və kədəlikə ziyyinə li Fir'aunə su-amərihə və suddə anil səbil. Və mə keydü Fir'aunə illə dedi, Ey Haman!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 وَقَالَ الَّذِي آمَنَا يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ اَهْدِكُمْ سَبِيلًا رَشَادًا يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارُ O mömin kişi dedi, Ey qövmüm, mənim ardımca gəlin, sizi doğru yola çıxardım, Ey qövmüm, bu dünya həyatı ancaq fani bir zövqdür. Ahirət isə qərar tutacağınız yurtdur. Mən əmilə səyyətən fələ yücəzə illə mitləhə və mən əmilə salixən min zəkərin əvğunfə və hüvə mü'min.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 Wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najat wa tad'unani ila an-naad tad'unani li akthura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm wa Ey kavmüm ne için sizi nicat tapmaya çağırıram Siz isə məni oda çağırırsınız. Siz məni Allahı inkar etməyə, bilmədiyim bir şeyi ona şərik qoşmağa çağırırsınız. Mən isə sizi qüdrətli və bağışlayan Allaha çağırırım. Lə cəramə ənnə mə təd'unəni iləy-iləysə ləhu də'vətun fiddunyə və la fil-əxirə. وأنمردنا إلى الله وأنالمسرفينهم أصحاب النار etched şübhəsiz ki sizin məni çağırdıqlarınızın nə dünyada nə də axirətdə çağırılmağa haqqı yoxdur bizim dönüşümüz Allah'adır həddi aşanlar isə od sakinləridilər Bəs siz nəzər görürsünüz ki, mən sizə nə deyirəm və işimi Allahə Sizə dediklərimi mütləq xatırlayacaqsınız. Mən öz işimi Allahə həvalə edirəm. Həqiqətən, Allah kullarını görür. فوقاه الله سيئات ما مكر وحاط بألف العون سوء العذاب ان ير عرضون عليها غدا وعشيا ويوم تقوم الساعه ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب Allah Musanı onların qurduğu hilələrin şərindən qorudu. Firon nəslini isə dəhşətli əzab bürdü. Onları səhər və axşamüstü oda salırlar. O saat gələcəyi gün isə Firon nəslini ən şiddətli əzaba salır. Və id yətə xəccünə finnar 111. فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا 112. فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار 113. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين O zaman onlar odda bir-biri ilə höcətləşəcəklər. Zəiflər təkəbbür göstərənlərə, biz sizin ardınızca gedirdik, indi siz odun bir hissəsindən bizi qurtara bilərsinizmi, deyəcəklər. Təkəbbür göstərənlər, hamımız bunun içindeyik, artıq Allah qullar arasında hökmünü vermişdir, deyəcəklər. 117. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب 118. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا Və mə duaul illə fi dələl Odda olanlar Cəhənnəm gözətçilərinə deyəcəklər Rəbbinizə yalvarın ki Heç olmasa bircə gün əzabımızı yüngülləşdirsin Mələklər deyəcəklər Məyər elçiləriniz açıq aydın dəlillər gətirməmişdilər Onlar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 Yom la Şübhəsiz ki biz öz elçilərimizə və möminlərə həm dünya həyatında, həm də şahidlərin şahadət verəcəyi gün yardım edəcəyik. O gün zalımlara üzr diləmələri heç bir fayda verməyəcəkdir. Onları həm lənət, həm də pis yurt gözləyir. Walaqad entayna Musa el-huda və orətnə bəni İsrailəl kitab. Biz Musaya doğru yolu göstərən rəhbər verdik və İsrail oğullarını kitaba varis etdik. Ağıl sahiblərinə doğru yol göstəricisi və öyüd nəsihət kimi. Qasbir inna wa'ada Allahu haqqun. Və Həqiqətən Allahın vədi haqqdır. Günahının bağışlanmasını dilə. Axşamüstü və süb çağı, Rəbbini həm dilə təriflə. İnnəl-ləzīnə yücədilunə fiyyəyətilləhi biğayrı sultanin ətəəhum, biğayrı sultanin ətəhum in fii sudurihim illə kibirunməhum bibəliğiyyə. <Sessizlik>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 eşidandır köremdir la halqus samawati vel ard akbar <SESİNİR> min halqin nas velakinna akthara an nas la ya'lamun ve ma yastavi al a'ma vel Həqiqətən, göylərin və yerin yaradılması insanların yaradılmasından daha böyük şeydir, lakin insanların çoxu bunu bilmir. Çorla görən, iman gətirib yaxşı işlər görənlərlə pislik edənlər eyni deyildir. Necədə az düşünüb daşınırsınız? İnnə s-sā'a tələ ətiətüllə rəyb fīhə və ləkinnə əkθərən nəsi lə yümminun. Və qalə rabbukumu duğunəyə əstəjib ləkum. İnnə ləzīnə yəstəkbirunə ən ibəadətiyse yədxulunə jəhennəmə dəakhirin. O s-sā'at mütlək gelecəydir. Bunda heç bir şübhə yoxdur, lakin insanların əksəriyyəti buna inanmır. Rəbbiniz dedi, mənə dua edin, mən də sizə cavab verim. Həqiqətən mənə ibadət etməyə təkəbbür göstərənlər cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər. Allahul ladhi ja'ala lakumul leyla litaskunu fihi wan nahaara ramdan siran Innal laaha lazu fadlen alal naasi gündüzü ruzi kazanmanız üçün ışıklı eden Allah'tır. Allah insanlara qarşı lütfukardır lakin insanların çoxu şükr etmir Zalikumullahu rabbukum khaliqu kulli şey'in la ilaha illa hu la budur sizin rəbbiniz hər şeyin xaligi olan Allah Ondan başka məbud yoktur. Siz necə də haqq qarşı dönük çıxırsınız. Qədərik yu'fa kullu dīn kanū bi'āyāti llāhi yajhadūn. Allāhu lladhī ja'ala lakumul-al-baqarāra was Və səvrəkum fa ahsana suvarasum və rəzəqakum minə tayyibat Zalikumullahu rabbukum fetebarakallahu Allahım ayələrnə inkar edənlər beləcə dönük çıxıllar Sizin üçün yeri məskən göyü də tavan edən Sizə surət verib surətlərinizi gözəl şəkildə salan, sizə pak nemətlərdən ruzi verən Allahdır. Budur sizin Rəbbiniz olan Allah. Aləmlərin Rəbbi olan Allah nə qədər xeyirxahdır. Huval Hayy la ilaha illa hu va ad'uuhu mukhlissin <Sessizlik> lehuddin.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 Qul inni nuhiytu ən ə'budəl-ləzənə təd'uunə min dün illəhi ləmmə jəəni yəlbəyinətü min Rabbi və umirtu ən usliməli Rabbil ələmin. De ki, Rabbimlə, mənə açıq aydın dəlillər gəldiyi zaman sizin Allahdan başqa yalvardıqlarınıza ibadət etmək Mənə qadağan edilmiş və mənə ələmlərin Rəbbinə itayət etmək əmr olunmuşdur. Hüvə <Sessizlik> ləzî xaləqəkum min türabin, sümmə min nutfətin, sümmə min aləqatin, sümmə yuxricukum tiflə, sümmə yuxricukum tiflə, sümmə ritəblüğü əşüddəkum. ثم لتبذغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتذلغوا اجلا مسلما ولعلكم تعقلون سizi torpaqdan sonra nütfədən sonra laxtalanmış qandən yaradan sonra sizi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 Hüvə alləzī yuhiyy və yumiyyit fə idə qada əmrən fə innəmə yəqoolu ləhukun fəyəkun. Dirildən də, öldürən də odur. O, bir şeyin olmasını istədikdə ona ancaq ol deyir, o da olur əəmtara iləllə dinə yədunə fi əyətiləhi ən Yusraqun əə dinə kəddə bu Bilkitə biəbimə Ruənəbi yo Ruulənə fəsqa Allahım ayələri barəsində mübaə edənləri görmürrssəm. Onlar necədə haqqa qarşı dönük çıxırlar? Onlar kitabı və elçilərimizə göndərdiklərimizi yalan saydılar. Onlar yaxınlarda biləcəklər. İdil əğlalu fiy əğnaqihim və sələsilu nüshəbun İdil əğlalu fiy əğnaqihim və sələsilu nüshəbun O zaman ki, boyunlarında dəmir halqalar və zəncirlər olduğu halda sürüklənəcəklər qaynar suya tərəf. Sonra odda yandırılacaqlar. O zaman ki, boyunlarında dəmir halqalar və zəncirlər olduğu halda Qalu dallu ann bal lan nakun nadu min qabl shay'an kedalik yidlullahul kafirin Sonra da onlara deyiləcəkdir. Hardadır şəriç qoşduqlarınız? Allahdan başqa ibadət etdikləriniz. Onlar deyəcəklər. Onlar bizi qoyub qaştdılar. Xeyr Biz öncədə heç bir şeyə ibadət etmirdik. Allah kəfirləri beləcə azğınlığa salar. Darekum fil adbi bighayril haqqi kuntum tamrahun Udxudu əbvəbə cəhənnəmə xalidinə fiyhə fəbi əsəmət vəl Bu, sizin yer üzündə nahaq yerə sevinməyinizə və qurələnməyinizə görədir. İçində əbədi qalacağınız cəhənnəmin qapılarına girin. Təkəbbürlülərin yeri necə də pistir. Təsbir inə və'də Allahi haqq fə imma nüriyənəkə bəğdə alləziyinə iduhum əvnə təvəffəyənəkə fə iləyna yurcağun Səbred Həqiqətən Allahın vədi haqdır Ya onlara vəd etdiyimizin bir qismini sənə göstərəcək ya da daha önce senin canını alacayıq onlar axırda bizə qaytarılacaqlar walaqad arsalna rusulan min qablikum minhum rasulin an bi ayatin illa bi Və idə cəəə əmrullahi qudiyə bil haqqı və xəsirə hünə bəcəl mübqinun. Biz səndən əvvəldə elçilər göndərmişdik. Onlardan bəziləri haqqında sənə danışmış, bəziləri haqqında isə danışmamışıq. Heç bir elçi Allahın izni olmadan hər hansı bir ayə gətirə bilməzdi. Allah'ın əmri gəldikdə isə ədalətlə hökm verilər və yalan danışanlar orada ziyanə uğrayarlar. Allahu'l-ladî ja ce'alenâkumul en'âme terkabû minhâ ve minhâ ta'kulûn. Və ləkum fīhə mənafi'u və lətəblüğü aleyhə həcətən fī sudurikum və aləyhə və aləl fülk tühməlun. Və yürəykum əyətihi fəəyyə əyətilləhi tünkirun. Bəzilərini minəsiniz, bəzilərindən də yiyəsiniz diyə, heyvanları sizin üçün yaradan Allah'tır. Siz onlardan başqa mənfəətlər də əldə edirsiniz. Siz onları minərək ürəyinizdən keçən yerlərə gedib çatırsınız. Siz həm onların üstündə, həm də gəmlərdə daşınırsınız. O sizə öz möcüzələrini göstərir. Allahın hansı dəlillərini inkar edə bilərsiniz? Afə ləmsəyirū fi l-ardı feynzurū kayfa kənə aliqətu l-lədīna min qəbrihim kānū akθar minhum və əşaddu quvwatan və ətharan fi onlar yer üzündə dolaşaraq özlərindən əvvəlkilərin aqibətinin necə olduğunu görmədilərmi? Onlar bunlardan sayca daha çox, daha güvvətli idilər və yeryüzündə daha çox iz qoymuşdular. Müvəffəq olduqları onlara bir fayda vermədi. Və ləmmə cəəədhüm rüsunuhu bil dəyinəti minəl ilm Əlçiləri onlara açıq aydın ayələr gətirdikdə, ancaq özlərindəki biliyə sevindilər və beləliklə də onları istihza etdikləri şey əzabla çulğaladı. Əlçiləri onlara açıq aydın ayələr Əmənnə billəhi vəhdəhü və kəfərdnə bimə künnə bihi müşrikin. Onlar əzabımızı datdıqda, biz vahid Allaha iman gətirdik. Ona ortak qoşduqlarımızı isə inkar edirik. Fələm yəkü yənfə'uhum imaluhum dəmmərə əvbəəsənə. Sünnətə Allahi illəti qədxalət fi ibadihi və xasirəhu nəlikəl kafirun. Lakin o zaman əzabımızı gördükdə, iman gətirmələri onlara heç bir fayda vermədi. Bu, Allahın öz qulları barəsində əzəldən bəri olan qanunudur. Onda kafirler ziyana uğradılar.